Plânsul de vineri seara, sufletul meu necăjit se apropie de tine, sfinte stăpâne, cu lacrimi îți vorbește ție despre vrăjmașul cel perzător, și cu smerenie cade înaintea ta, rugându-se din pricina potrivnicului care îl necăjește. Deci, de vreme ce vine la tine, auzi-l pe el de grabă, și alergând la tine cu dorire, cercetează-l cu sârguință. Dacă îl vei trece cu vederea, el necăjit fiind va pieri. Iar dacă pentru întrebările tale îl vei auzi și îl vei cerceta, se va afla. Dacă vei căuta spre el, se va mântui. Dacă îl vei auzi, va prinde putere. Să nu îl treci cu vederea pe el ca să nu-l apuce vrăjmașul. Să nu pomenești întărătările mele cele prea rele cu care am întărătat darul tău, stăpâne milostive. Să nu-mi răsplătești după toate faptele mele, ce mai vârtos dăruiește mie păcătosului puțină vreme spre a afla pocăința adevărată, iubitorule, de oameni bunule. A suferit darul tău mulțime de nelegire ale tinereților mele, ca acum să sufere și lepădarea, întărătarea și îndrăzneala mea. Nu pot să uit, o, Doamne, că Tu însuți Te-ai jurat asupră că nu voiești moartea păcătosului, ci mai vârtos să se pocăiască de păcatele lui prin îndurările tale. Darul tău, stăpâne, iubitorule de suflete, totdeauna biruiește cu îndurările și milostivirile tale. Miluiește și mântuiește pe cei ce te doresc, și iarăși îndurările tale, pretutindeni, propovăduiesc prin Evanghelii, prin Apostoli și prin toate scripturile Sfinților Părinți și Dascăli. Știind pilda curvarului, a lui Zaheu, a Cananencei, a celei ce curgea sângele, a slăbănogului, a orbului, a fiicei lui Iair și a tuturor celor mai înainte scriși, venind la tine, mă rog, deschide -mi ușa milostivirilor tale și primește-mă și pe mine. Îndulcește-mi mintea că de multe ori cad întru fără de legile mele cele din tâi, zăcând ca în noroi în gândurile cele întinate. Și vrând să se coboare darul tău în mintea mea, află mirosul urât respingător al gândurilor mele, cele întinate. Îndată se îndepărtează de mine, neaflând o inimă pregătită în care să poată îndrepta și să slujească. spală Doamne, inima cu a Ta apă prea luminoasă ca să-mi vin în simțire. O, bunătatea și iubirea de oameni a Lui Dumnezeu, cum dorești să îndemne pe toți oamenii să se mântuiască. Cruță, Doamne, penetremnicul Tău, rob. Cruță, milostive Hristoase, mântuitorule, zidirea Ta, căci dacă Tu, Doamne, nu mă vei înțelepți pe mine ticălosul și nu-mi vei da lumina inimii, nu voi putea, din cauza răutății, să-mi înțeleg lenevirea și pierzania. Câte vreme sunt robit de amarul vrăjmaș care mă necăjește, voi striga cu lacrimi ziua și noaptea către bunătatea ta. Izbăvește-mă pe mine din cursele lui care, în fiecare ceas, cu gânduri desfrânate și cu fel de fel de plăceri, îmi necăjește sufletul. Puterea ta, Hristoase, care a certat valurile mării. Să-l certe și pe el și să-l gonească de la mine netrebnicul, robul tău. Trimitem mi stăpâne, de grabă darul tău, să alunge de la mine pe balaurul cel mare împreună cu toate gândurile grozave și rele. Fiindcă străpun săturile săgeților lui, s-au făcut putreziciuni într-o inima mea și eu în tot chipul le ascund într-o a mea nebunie. Doctorul cel bun strigă către mine. El nu ia. Sânge nu varsă, dar lenevirea mea nu-mi dă voie să mă duc la el. Vine el să mă tămăduiască și mă află mâncând mi rănile. După ce le-am mâncat, mă căiesc, însă căința mea nu e adevărată. Izvor al tuturor tămăduirilor și părinte al îndurărilor, tu ești prea bunule și milostive Dumnezeule, cel ce dăruiești de-a cele bune celor care cer de la tine. Căci eu însumi am cerut adesea nenumăratele tale vindecări și darurile cele bune, pe care mi le-ai dăruit zi de zi. Nemăsurată este adâncirea milostivirii tale, care vindecă pe toți care vin la tine. Pentru aceasta, fără de sfială, rog bunătatea ta, mult suferitorule de rău, Doamne, să vină iar peste mine darul tău, să-mi adune mintea și să-mi vindece rănile cele grele. Căci, iată, învăluit și griji vremelnice mă tulbură și mă fac să nu mă mai îngrijez de bunătățile tale cele veșnice. Fiind de lung răbdător asupra mea, nici cerul, nici pământul nu vor putea să-ți mulțumească după vrednicie pentru tămăduirile pe care tu le reverși asupra noastră. Căci cu ce cinste vrednică vor putea oare să te răsplătească? Prin lacrimi le dăruiești și prin plâns le înmulțești? Tu, în mijlocul nostru, o putere a lacrimilor, dăruiește -mi, Doamne, mie, nevrednicului, lacrimi de pocăință ca să-mi spăl păcatele și să-mi luminez inima, să-mi șterg datoriile cele multe prin puține lacrimi. O, de aș putea să-mi spăl zapisul păcatelor cu lacrimile mele, să sting cu ele focul ochilor mei ce arde pentru mine în adâncurile iadului. Căci cei care plâng aici se vor izbăvi de plânsurile veșnice. Dar eu cum stau, Doamne? Îmi adune necontenit gândurile de pretutindeni, Și încă nu m-am slobozit de lucrările duhurilor, Cele rele ce vor să mă oprească în văzduh din precina lor. Și încă nu mi-am cunoscut mulțimea nemărginită a păcatelor mele. Că cele ce mă cufundă în păcat, Rodesc încă în sărmanul meu trup. O, până când eu, ticălosul, Mă voi îmbăta fără de vin de ale mele păcate. Ca un rob rău, așa-mi bântuiesc și îmi vrăjmășesc eu singur mântuirea, ca și cum alții ar trebui să vină și să ia asupra lor ostenelele mele. O, cum nu priveghez și cum totdeauna întărât îndelung răbdarea ta, Doamne! Înaintea ochilor pururea am amărăciunea mea și tu toate le rabzi îndelung pentru bunătatea ta, Doamne! Dăruiește-mi doctorie de întoarcere ca să mă vindece de amărăciunile mele. Ajută-mă, Doamne, să mă pot înfrâna. Dăruiește-mi umilința inimii ca să-mi petrec în pocăință toate zilele vieții mele. Luminează ochii cei întunecați ai inimii mele ca să vină cu o sârdie să lucrez în biserica ta. Căci mi-am pierdut vremea vieții în și deșertăciune. Ceasul al 11 le-a sunat pentru mine... O, suflete, cărmuiește, mi Doamne, corabia vieții mele și dăruiește-mi din plin, O, Doamne, pricepere și înțelepciune ca să-mi călăuzesc călătoria vieții. Căci ceasul despărțirii a venit, O, suflete, pentru mine și foarte m-am înfricoșat, înțelegându-mi sărăcia. În loc să mă bucur, eu mai vârtos m-am înfricoșat. Înfricoșată cu adevărat este o suflete, sosirea ceasului morții pentru cei păcătoși, trândavi și pentru cei ce nu se sârguie să petreacă în curățenie, viața aceasta vremelnică. Doar lucrătorii cu rugăciune și cu poste pot bucura în ceasul de despărțire. Căci văd înaintea ochilor osteneala cea mare a pusnicilor, privegherile, ajunările, metaniile, rugăciunile, lacrimile. Și sufletul lor saltă vrând să plece din casa trupului la loc de odihnă. Pe când păcătosului îi este scârbă de vremea despărțirii, el vede înaintea ochilor lenevirea și trândăvia. Însă nu-i se mai dă voie să grăiască ceva în strădanea lui de împlinirea poruncii, după căința ce este atunci în inima lui. Inima lui s-a împietrit de atâta lenevire și nu mai e în stare să se întoarcă în clipa aceea. Vai mie, suflete, pentru ce nu te îngrijești de viața ta? Pentru ce te risipești atâta în lumea care te înconjoară? Fără de veste se va face chemarea ta și ce vei face acolo dacă aici nu lucrezi nimic? Înaintea divanului judecătorului celui înfricoșat, ce vei răspunde? O, cum te fură vrăjmașul și tu nu pricepi! Cum te jefuiește pe tine de bogăția acea cerească și tu nu cunoști mândrule și risipitorule? Îndelung răbdătorule, fiu al lui Dumnezeu, bunule, milostivule și prea blândule, hristoase, sprijinește-mă! Dăruiește-mi, Mântuitorule, cugetarea statornică la viața ceva să fie, ca să îndeplinesc bine voia ta. Măcar la bătrânețe, fămă, Doamne, ajutor și împreună lucrător al darului Tău. O, cum oare voi putea să stau înaintea înfricoșatului Tău scaun, eu, risipitorul? Cum mă voi afla eu, nerăbdătorul și cel fără de roadă, împreună cu cei desăvârșiți, cu cei ce au adus roadă în voia bisericii Tale? Într-o ce fel de o sândă voi fi aruncat eu, Doamne, atunci când sfinții se vor cunoaște unii pe alții o cămările cele cerești? Când voi vedea pe cuvioși, pe drepți, pe împărați, într-o lumină nenserată pe veci ducându-se? Iar și cei răi, mândri și trufași, cei ce au benchetuit fără de grijă, mergând să ardă în focul nestins? O suflete nepricepute! O, suflete fără simțire, care ți-ai urât viața cea veșnică, până când obiceiul cel rău, cu pofte blestemate, te va robi pe tine. Oare nădăjduiești în lenevirea ta că întârzie de a veni sfârșitul tău? Nu, căci va veni la tine ca un fulger. Atunci când nu te aștepți, îl vei auzi cum te strigă să-i plătești vama. Privechează, o, suflete, cu lacrimi rugându-te. Strigă din toată inima spre a te găsi întors spre rugăciune în ceasul despărțirii al morții tale pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria și ale tuturor sfinților tăi, că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin.